Чорнявий підвів голову від консервів і автоматично витер руку об штани. Витер і закляк на місці. Та й я закляк, тому що переді мною стояв мій власний син. Ти? запитав я, тому що мав уже сьогодні одну галюцинацію. Я? Ви знайомі? здивувалася Хмаринка. Трохи, зізнався я. Це і є ваш хлопець? Так. Вона радісно кивнула. «І що він тут робить?» «Відкриває консерви. Знаєте, скільки треба відкрити, щоб усіх нагодувати?» Я подивився. Стіл та підлогу вкривали бляшанки з явними слідами насильства, залишеними ножем мого сина. «Він відкриває консерви?» В Моєму здивуванні не було меж. «А що тут такого?» Хмаринка розгублено переводила очі з Богдана на мене і назад. «І давно?» «Третій день!» «Це правда?» Обернувся я до сина. «Так», – сказав він гордо, – «я навіть мозолі натер». Ні, це було вже просто неможливим. Десь у глибині душі я ще міг допустити, що не відчуваю власного народу, який може від єдиного слова отак от спалахнути, може зібратися, виступити як одне ціле. Але син? Свого сина я знав значно краще, ніж свій народ, тому готовий був заприсягтися. Мій син не може натерти мозолів, хіба що мишкою від комп'ютера. Мій син не може три дні в наметі відкривати консерви. І мій син не може бути хлопцем хмаринки. Ми стояли біля намету з кавою та бутербродами в руках. Я, Богдан, хмаринка і чубатий парубок, якого я тепер впізнав. Саме він тоді привернув мою увагу у синовій компанії на еспланадній. Хмаринка безперервно торохкотіла, розповідаючи, хто звідки приїхав, хто що сказав, кого вони пікетували, та й просто про все підряд, як це властиво жінкам. Богдан дивився на неї без тіні роздратування, його очі підтверджували просту істину. Я й справді не знаю не тільки власного народу, але й власного сина. Чубатий від дівчачих слів скептично кривився. Він не був закоханий у мою колишню секретарку. Ви знаєте, Сергію Миколаєвичу, я отак подумала, що коли б мене спитали, що таке рай, я б сказала, що рай – це тут. Я намагався не дивитися в її світлі очі, бо поруч стояв Богдан. А тому, відвівши погляд у бік далекого мітингу на Майдані, зауважив. Розумієте, діти, ви не все знаєте. Тому що там, на сцені, зібралися зовсім не ті люди. Усі вони одне кодло. От ви зараз тут за них стоїте, а вони вас завтра кинуть. Чубатий раптом втрутився, а ми не за них стоїмо. «Не за них? А за кого?» – здивувався я. «За себе!» – він подивився на Богдана, не би, шукаючи згоди, і той кивнув. «За кого це? За себе?» – не зрозумів я. «За неї, за нього!» – Чубатий став показувати пальцями на всіх по черзі. «За мене!» – «І за тебе!» Буркнув раптом Богдан. «За мене?» – уточнив я. «За вас, Сергію Миколаєвичу!» – радісно підтвердила хмаринка. Тепер вона тримала, а точніше, трималася за руку мого сина. Я ковтнув кави, намагаючись зрозуміти почути. «Ну, за мене краще не стояти. Я такий точно, як і ті». Бутербродом я вказав на сцену. «Неправда, Сергію Миколаєвичу!» – обурилася хмаринка. «Богдане, скажи, він же не такий!» Богдан підняв очі на мене. Я обернувся до нього. І тут, чи не вперше за останні кілька років, побачив очі власного сина. Цей погляд не випромінював звичайного скепсису чи байдужості. Син дивився на мене, не би просто зацікавився побаченим. Не запитував, не прохав, не наїздив, лише вивчав незнайомий досі об'єкт. Та й я, щиро кажучи, теж бачив перед собою цілком незнайомий об'єкт – власного сина, який може піти в революціонери, який може натерти мозолі консервним ножем і закохатись у хмаринку. І цілком незнайомий вираз дорослих уже очей. Так на деякий час ми замерли, вивчаючи один одного, а навкруги безупинно вирував Майдан – Сотні тисяч людей, що розмовляли, сміялися, любилися, співали і жили нормальним людським життям. Мільйони людей, що не перетворилися на мавп, навіть у складний час. Гаразд. Я допив каву одним ковтком і кинув пластикову склянку у спеціальний ящик для сміття. Дякую дуже. Бажаю успіху. Ми переможемо, прощебетала хмаринка. Хай буде так, відповів я щиро. Вони залишилися біля намету, проводжаючи мене поглядами. Мій власний, але незнайомий син, його дівчина та друг із козацьким чубом на голові. А я, бізнесмен у дорогому і незручному пальті, йшов хрещатиком, відчуваючи себе білою вороною, яку невідомо для чого перев'язали помаранчевою стрічкою. «Любий, кохай мене!» Щастя, буває лише в коханні, люби, кохай мене, палко шалено, неначе востаннє», – співали з екрану троє дівчат, троє екзотичних пташок, так само як і я, занесених сюди випадковим подихом вітру. І вперше в житті я не міг уявити, що буде далі. Записано студією. Наш формат. 2011 тисячі одинадцятий рік.